Ràdio Vilafant per, per fi lliures Per fi lliures Anem a la gran ciutat Barcelona Oci i cultura Agafem paper i llapis o la nostra memòria i avui una proposta per als que estem aquí a l'estudi dels tres suggeriments que escoltarem a continuació, normalment són tres, doncs tenirem la nostra, la que ens agradaria, no vol dir que anem, però sí que ara doncs, arriba el moment de posar-nos al dia d'algunes activitats que tenen o tindran lloc a la City, a Barcelona, a gran ciutat, parlem amb la nostra companya destacada a la ciutat comtal Contal, Martí, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Vinga, no, suposo que ho has escoltat, eh? O sigui, estem preparats i dels, de teves, dels teus suggeriments o idees, cadascú d'aquí triarà la seva. L'Ismael encara no ha arribat, a veure si arriba temps i a veure en aquest moment fa entrada als nostres estudis. Sí. Vinga, t'escoltem ja, atentament, ja. eh? La, ja. sema, la setmana passada va guanyar per extensa majoria el tema de la Fira sí. de la Cervesa Artesanal sí. a la Farga de l'Hospitalet. Ho sabia, veure, ho sabia. aquesta setmana què passa. És el que passa, un programa amb nois. Ja, ja, ja. La, la, primera, la primera proposta que faig eh, seria, per, podria ser dissabte i diumenge, que tenin la commemoració del centenari del Pailebot de Santa Eulàlia, que serà al moll de, de la Fusta uh -huh. i al moll d'Espanya, en la que tindrem vaixells històries de la flota catalana i grans vellers internacionals, eh bu bueno, tres de escuas un de está considerar el segundo Més grande del mon uh -huh. digo estándar. La segunda fragata sería la Hermione, que es de, de, de Francia, es una réplica de 1800 y tanta y a mes de desembarcación de la flota del Museo Marítimo eh de Barcelona, como es el La Lola, el Yiott Far, el Far Formentera. Pues podrem visitar de, de dos quarts de 11 a 2, dissabte i domenatge fins a migdia, perquè a migdia mmm, posaran pues rum i una la resta d'embarcacions de cap a la població d'ECT de la França i uh -huh. serà la primera navegació que, que en el seu centenari facin. Molt bé, això està una miqueta més amunt de Narbon, no, una miqueta més a baix, de... entre Narbon i Montpellier set. Sí. Sí. sí, molt bé, doncs uh, aquest és el primer suggeriment, eh? hem estat escoltant, Des... ah. després pararem a veure qui, aquí... ah, és una proposta molt cultural aquesta, sí. Sí. Vinga, anem, anem per la segona. La segona seria... Hi eh, ha una exposició que per, este y, y no, per el nostre test i no, també per Gran Caixa Fòrum, uh -huh. que és l'art la, de contar històries de Disney. I ah. a través de dibuixos, aquarelles, impresions digitals, eh, pues podrem eh, veure la mostra que, bueno, que destaca a les orígens... Eh, de lo que va a ser eh, Walt Disney, ¿no? el creador de Mickey Mouse i uh -huh. els seus sucessors. ¿no? Uh -huh. eh, sobre la víspera anar, són pues, molt amplis, ¿no? de deu de matí a avui de la, de la tarda. Y, bueno, a més, hi activitats complementàries a l'exposició, com la, la, la projecció de la pel·lícula Río. Uh -huh. També hi haurà un taller sobre el món de Disney que és bastant interessant, no? Molt bé. Aquest és el segon suggeriment, eh? Hi ha algun... Sí. En Diego, per exemple, que té petits a casa, doncs podria ser interessant. Nosaltres anem apuntant, eh? I a ah, veure... Anem pa, anem, a vera, anem la tercera... Sí. Seria, eh, seria el poble espanyol sí. que fan el branch in, in the city. És un es un a ver a cómo expliquen pa pa pa, pa, pa. pues sería a nada senti música electrónica pero en la familia hacerlo ah. de día no de noche sí pude eh algo tranquilamente en taules y i molt a gust, ja tant plats vegetarians com no. Uh -huh. El propòsit d'aquest event és m'apropar als amants de la música, sí. a electrònica i en els seus fills sí. poder també eh, està bé. Uh -huh. A part de que fan, per, per fan activitats com no talles de manualitat, sin xables, llis, elàstics, eh, bueno, Se sí, pueden sí, sí, sí. convertir hasta en DJs Durant una estona sí, Fantàstic ah, És una sessió Que se fa de dia I sense trasnotar mm -hmm. És bastant Conegut per la gent que és de fora de Barcelona En canvi la gent que és d'aquí de Barcelona la de, la, no, no, té, no, no la té tan en ment perquè... que... Sí, sí, és molt curiós La sí, sí, fan sí. des de les 4 de la tarda Fins la, les 10 de, de la nit molt bé, doncs... En, en aquest cas, sí. eh, cal comprar l'entrada. Sí. Està a partir d'11 euros i és nens 5 euros. Però 11 euros i en, és l'entrada a la música i alguna cosa també entra, alguna bueno, cosa més? Bé, clar, ahí tindrà, te compres lo que tinguis que menjar, no? Però per sentir, i està tot el temps sentint música electrònica internacional. A una... uh -huh. És així. Molt bé, doncs són aquestes les tres propostes, Sí. A, a, sí? a, ara, anem a obrir micros aquí a, la, a tots els companys i a veure, a veure quin treu de les tres... Puntuació. De les, no, bueno, no, puntuació no. Quina de les tres propostes ens quedem? No? Perquè aquí cadascú pot tenir un gust. Obrim, obrim micro a l'altre costat del vidre, el nostre a company, el control tècnic. Ivan Llerpes, digues. Jo me quedaria poder la... Més que la familiar, perquè per, per una vegada que me'n podrien portar les meves germanes... Bueno, la, la... la teva germanes petites, no? Home, per una vegada que me'n podrien portar, Perquè si no es queixerien. Un moment, hi han hagut dues propostes familiar. Sí. La segona de, de tot el tema de Disney i sí, tot això, allò... Això a aquest... les nenes els vale, encanta. Seria aquesta, no l'última, sí. no? No, no, la de Disney. Vale, la... La Disney. Uh, la Disney. En... Sí? Uh, ara li toca en Raül, que encara té alguna nena petita, no? Sí, però no. Jo crec que ens apuntaríem al poble espanyol, eh? Aquesta sí. proposta el de el música gran. electrònica sí. al dia. Sí. Molt bona opció. Molt bé. En Diego, que té petits, a casa... Tinc petits, però a mi la dels barcos m'ha... El primer, eh? Sí, la... sí, sí. Molt bé. Veus? Aquí hi ja per tot el gust, tu ho sé. I, i l'Ismael, no sé si... per què ha arribat just quan sonava la, la primera proposta. L'Ismael se viene conmigo. Sí, a veure. Jo... Jo faria meitat i meitat. Faria no, la meitat al no, no, no. Caixa Fòrum i m'aniria l'altra meitat allà amb en Raül. Claro. Ja està. Seria perfecte. Segur que hi ha birres <laughs> al, po fer. al poble espanyol. Home, després de fer, de fer l'educació, s'ha de fer unes birres sí. i s'ha de passar una mica bé, també. Jo veus, tot i que no sóc de música electrònica, però m'agrada el lloc del poble espanyol i picar una miqueta i si hi ha ja, menjar vegetarià, vegades, que hi haurà de tot, perquè Barcelona hi ha de tot, doncs jo m'apuntaria a aquesta última. Vegetariar o vaga la pregunta. Bege vegetarià, eh? Vale, vale, vale. És, és per, per, per posar-li el punt. Sí, si sí és una però cosa bueno, una algun dia parlarem de la diferència que hi ha. Sí, doncs no veus, veus, propostes per tots els gustos. Veus? I aquí que tots més o menys anem... Som nois amb unes edats aproximades, més o menys. Doncs, Encarni, moltíssimes gràcies per les teves propostes, pels teus suggeriments. Gràcies a vosaltres. I la, ara, doncs, la teva proposta musical per, aquest, eh, per aquests minuts que ara esta semana sería una 80, uh -huh. de The 80s, The Little Respect, sí. que es una un grupo eh inglés y a de música electrónica y... Uh -huh i sí, Els... m'agrada bastant aquesta Molt cançó Els... i que resulta que aquesta cançó no es va fer amb aquesta idea i al final es va convertir en sí, un estàndard sí. de la gent gai sí, de la comunitat gay tot i que un, un dels dos components no sé si, si eren Bainsclair o Andy Bay. Bell era un d'ells sí que era clarament gai sí. Sí, molt bé, doncs amb aquesta música dels 80 doncs t'esperem en dues, tres setmanes t'avissem amb temps, no et preocupis, gràcies Molt bé Molt bona setmana santa i properes setmanes que vagi molt bé Igualment, adeu-siau